Dit is woensdagmiddag en dit beteken dis tyd vir treffers van Toeka tot Nou. My naam is Luther Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na muziek vanaf die 50e jare tot en met laas week. Hartelike welkom en allemaal wat ingeskakel is. Sint achter oor, skobieskoene uit en kei ek lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur middag al die luisteraars wereldwijd en dankie jy dat julle aangeschakel is, vandag val ons weg sommer so, sonder meer en ons val weg met Dolly Rebecca Parton sy is gebore op 19 januari 1946 as een van 12 kinders teen die ouderdom van 12 het sy op Knoxville TV verskyn en op 13 het sy a reeds een klein etiket aangeteken a, by die Grand Olay oprui. Vandaag sing Dolly saam met Kenny Rogers vir ons Islands in the Stream. Baby, when I met you there was peace in my room. I set out to get you with a phone There was something paard en bonnokie energie of sal ek sê twee bonnokies energie uh, wat saam met Kenny Rogers daar hy is vroeger hierdie jaar moest oorleer so 2 maanden terug as ek recht onthou Pokare Kare Anna is een traditionele Nieuw-Zeelandse liefdeslied ook bekend as Maori Love Song was kyndlik gemeenskapelik gecomponeer oor die tyd toe die Eng uh, Eerste Wereldoorlog in 1914 begin het. Die lied is een Maori, een in Maoris geskryf en is in Engels vertaal. Double Vision is die mense wat het vir ons bring. Hulle sing Maori Love Song. surely fly, to embrace thee my beloved, to reach out and to touch the sky, your body is with sleep and chain, but your soul is free to roam, my love, turn around and look at me now, so that I can see your face. die liekie, van uh, Double Vision, die Maori love song, en nou hy was een van die, wat ek, ach, op Laarskool nog, het ek om soveel keer gespoor en oor gespeel, dat ek nader aan, uit volle bors, in hylle taal, alles kon saam sing, maar ek het geen idee gehad, wat ek gesê het nie, nou, letterlik vertaal in Engels, uit Maori, lees die liekies volg, hy sê, a, they are agitated, the waters of Waipu, uh, but when you cross over, girl, they will be calm. O girl, return to me, I could die of love for you. I have written my letter, I have sent my ring, so that the, your people can see that I am troubled. done is het myri refrain, sing hulle, my poor pen is shattered, I have no more paper, but my love is still steadfast My love will never be dried by the sun It will be forever moistened by my tears Patricia Loos is ook bekende Suid-Afrikaanse TV-aanbieder actrice en sangeres met haar kenmerkende lang blonde hare en As ek reg onthou was Patricia ook nogals een kranige gymnas en het op hooflakke daarin deel geneem. Sy syng vandag vir ons Tango Rijn. Specialoos, wat uh, oh, ja, nie, nie hierdie uh, programse kenwijsie sing vir my nie, sy sing die een wat ek op vrijdag uitsaai, sing sy uh, die uh, Op Die Horizon, die uh, superster, uh, Likie, op my program. In 1969, dit was die jaar, dat uh, Joe Dolan, sy eerste internationale deurbraak gehaad het. Hy word onderskryf dier die PAI International etiquette met een lied genaamd Make Me an Island. Geskryf dier Likie skryf Dio, Hammond in Heiselwood. Nou vooral Hammond is vir my die beste Likie skryver uh, in die geskiednis. Joe Dolan vermaak ons vandag met sy ander supertreffer hyssing more and more met sy kenmerkende stem een een op taf hoor as wat 'n uh, uh, ding is uh, 'n moet sing glo ek uh, so as sou daar nog een kategorie was sou hy daarin geval het ek dink dis 'n of kan kan 'n man sopran sing en <laughs> wonder maar net eh uh, G Cliffs dan uh, nou ek weet dit is a, een of ander muziek term, nie weet soos C-Kruis of G-Klefs of wat ook al, maar uh, omdat ek nou nie muziek ken nie, uh, weet ek ook nie wat G-Klef is nie, maar dit is een groep onder andere, en wat, hulle was een Amerikaanse do-wap, ritme en blues, sanggroep, van Roxbury, Massachusetts, Verenigde Staten, hulle bestaan uit vier broers, en een vijfde lid, wat een jeugvriend van hulle was, die g cliffs sing een wat jy lê ek glo by 'n gehoor het want ek het ook by 'n lank klas gehoor hulle sing i understand nou luister vir die old lands ai die goeie oue tyd se wysie in die achtergrond wat hulle hierie i understand vir ons sing understand look away just to we die ou verstaan, maar uh, ja, uh, my maatom altyd gesê, uh, sy het gesê, I understand, uh, daar kom die van, hy kom half verband, en hy het gesteel, een sakkie meal, een blikkie jam, nou ja, <laughs> so ek onthou hierdie plaat ook al van baie baie jare terug, Die volgende ou op ons speelhuis. Ek sê Stewart en dan praat ek van Andy Stewart. Is in 1933 in Glasgow, Skotland gebore as die seun van 'n onderwyser. Toe hy 5 jaar oud was, verhuis die gesin na Perth. Dit is natuurlik Australië en daarna 6 jaar later na Arborfield. Reeds in die vroege kinderjare het hy daarvan gehou om mense na te maak en sy ouders verstom met naboting van die bekende sangers en akteers. Nou, Andy Stewart sing vir ons die Scottish Soulja. Nou, vir die ou wat in, in uh, Australië groot geword het, wanneer of hy dan die uh, Skotse accent ook so na maak. Kom ons luister, Scottish Soulja. There was a soldier, a Scottish soldier, who wandered far away, and soldiered far away. There was none bolder, with good broad shoulder. He'd fought in the money a fray, and fought and won. He'd seen the glory, he'd told the story of... His heart is crying to leave those green hills of Tyrol, because those green hills are not island hills, all the island hills, they're not myland hills, and fair as these green foreign hills may be, they are not the hills. Scottish soldier who wandered far away, and soldiered far away. Seas leaves are falling, and death is calling, and he will fade away in that far land. He called his piper, his trusty piper, and bade him soundly up peabrocks sat to play upon a hillside, but Scottish hillside, not on those green hills of Tyrol because those green hills are not High hills or the isles they're not myland hills and here as these green foreign hills maybe they are A Scottish hillside You'll see a piper play Soldier home He's seen the glory He's told the story Of bad They are not the hills of oh, all. Oh. Andy Stewart met Scottish Soldier. Uh, nou, in die area, Engeland, die hele Engeland, een uh, uh, uh, kenner, een uh, taalkenner, kan vir jou pinpoint precies binne, so iets soos 8 of 10 kilometer van wat er aardie kom, so verskil die uh, aksente en nou, dit is moeilik vir een gewone Engelsman om hier die skotte te verstaan, dit is moeilik vir die skotte om hier te verstaan, maar hulle amal praat die selfde taal, uh, ja, <laughs> Engels is een baie interessante taal. <coughs> James Hilliard Blount, hy is gebore op 22 februari 1974, relatief jonk vir iemand uh, wat op hierdie program verskyn, en beter bekend as James Blount. Hy is een Britse likkieskryver, een voormalige rekkie in die Britse weermacht, hy het uh, oorspronkelijk gesing vir EMI stereos, en is nou aangeteken deur Kasterd Records, en ook door Atlantic Records. Sy deurbraak kom toe hy in 2004 met sy langspleeler uh, The Beat album Back to Bedlam uh, voor een dag gekom het. Die een wat hy vandag vir ons sing is een wat ek onlangs vir die eerste keer mag hoor het. Het uh, weet hy het ander wat hy ook sing wat, wat ek al heel wat hoor, maar hierdie ene is When I Find Love Again van James Blunt. go When all the roads I take they never lead me home Hey oh, I miss you so But I'm used to seeing people come and go Yeah I've made mistakes Next time I as well changed James Blunt, hy doen dinge voor Hy wil eerst die liefde kry voor hy een goeie mens word. Kom ons hou allemaal saam met om duime vast, dat die liefde in sy leven sal plaasvind en sal gebeur. Vanaf Bangalore in India, het Jody Wayne saam met sy Canadeese ouwers in Rhodesia of na Rhodesia verhuis nadat hulle een weile in Engeland vertoef het. Nou wonder ek Jody Wayne, of hy, is hy dalk familie van John Wayne? Die, ja, Eers in 1965 trek hy na Durban, waar hy die groepie Little Joe and the Travelers begin. Maar na 18 maande bin die groep en hy gaan aan as the Jody Wayne scene, wat dan later ook verander uh, na Guys and Dolls. Die lied wat ons wat hy vandag vir ons hier sing, kom van dieselfde album as sy ander groot groot treffer The Wedding waarvoor hy uh, baie bekend was. Jody Wayne sing Together Forever. and and why from this moment for joy and sorrow. Let us be together as long as we'll end. Jody Wayne, Van Patches in the wedding and Aldeilik is a farm wat vir ons dae ene gesing het. Nou, stap ons aan na nog een Suid-Afrikaanse paar, dit was Dikkie Lode, hy was een Suid-Afrikaanse, is wel Suid-Afrikaanse eerste tiener, rock and rock'n'roll idol, toe hy sy groep The Blue Jeans begin het. Hy het in 1945 is hy gebore, en tegen die laat 1950s, word hy dier tiener rock'n'roll aanhangers reg oor die land geïdoliseer. Idealiseer, jo. Dikkie en Karleen Laude sing vir ons, the gold in your hair turns to silver. met sy vrou, wat vir ons, When the gold in your hair turns to silver. Die volgende ouwe so by al in Zuid-Afrika gewees en het die totale uh, hele Zuid-Afrikaanse of Afrikaanse uh, album uh, opgeneem. James Travis Reeves is op 20 Augustus 1924 in Galloway per Nola uh, Texas geboore. Sy pa het gesterf toe hy nog jonk was en sy ma het hulle groot gesin om haar hou dier in die velde te werk. Op 9 doen hy sy eerste radio uitsending van 15 minute op Schriftboot Se radiostasie. Jim Reeves, met die gouwe stem syng vir ons May the Lord bless and keep you. Mooi wense daar van oom Jim Reeves. Lord bless and keep you whether near or far away may you find that long awaited golden day today may your troubles all be small ones and your fortune Times tin May the good Lord bless and keep you till we meet again May you walk with sunlight shining and a blue bird in every tree May there be a silver of every cloud you see Fill your dreams with sweet silver lining back of man met die gouwe stem, soos altyd na hom verwees word, en uh, hoorde het, het is so natuurlik en geen fors, en uh, ja, hy sing uit sy hart, uit en nie uit sy uh, wel keel, soos betie mense nie, en dan uh, ook, soos ek sê, die Afrikaanse album wat hy opgeneem het, het plaat soos Doe, uh, wat, daar ver in die ouke larie, en daardoor in die bosveld, Jy is my lieveling, uh, en, en jylle paar silkes, wat uh, ook in sy uitspraak uh, kon hy bietjie meer hulp meer gekry het. Maar uh, ja, mense kan woorde as Afrikaans wat hier daar zing. Goombay, Dansbehand, is een Duitse groep wat in 1979 geskep is dier Alve Brent, of Bent, sorry, nie sonder die R. En is vernoem na Klein Bay in die Caribiesik eiland, St. Lucia. Hul het ‘n groot ondersteuningsbasis in Europa opgebouw en was ook baie gewild in Suid-Afrika die Goombae dansband doen vir ons aloue e die skare jy, dit is hierdie uh, lekkie specifiek, is ook een van daai wat jy met jou hart luister, jy luister nie met jou oor en jy luister met jou hart, hy is binnen jou, mens voel hom binnen jou, uh, prachtige sing, dier die Goombay Dansberg, ek onthoud daar op die stadium, die, die hoofsanger daar, die man, hy so'n blonde kroosiekop en uh, hy het vir een lang tyd sonder tanne gesing, en toe, wonder ek nou, hy weet, ek glo, uh, so populair soos die band is, behoort hy daarom seker genoeg te maak, om vir hom niewe tanden te laat inzit? Nou ja, elk ken sy eie. Richard Kleidermann, gebore Philippe Pages Francais, is op 28 december 1953 in Parijs, Frankrijk. Hy is Franse pianist, wat verskye albums vrygestel het, waaronder die composities van Paul de Seneville en Oliver Toussaint, uh, instrumentele vertolkings van populaire muziekherring, herrangskikkings en filmklankbane, etniese muziek en makkelijk luisterbare verwerkings van populaire werke van klassieke muziek. Richard Tleideman doen vandag vir ons die belade Paul de Uh, Arleen Bladepoeg Arleen mm. Hoor net daar, soos my sangonderwijzer alweer gesê het, Hoor net daar, en gee my zooner vlees. So prachtig. Richard Kleideman met Belare vir Adeline. The Flower of Scotland is een Scotseliekie wat gereeld by speciale geleentede en sportsbijeenkomste uitgevoer word as die nie-amtelike volkslied van Skotland. Die lied is in die middel van 1960s gecomponeer dyr Roy Williamson van die volkse, oh, van die, van die uh, volksgroep Corrie's. Dit is die eerste keer in die BBC televisiereeks in 1967 gehoor. Die woorde verwees na die oorwinning van die Skotte onder leiding van Robert de, de Bruce op Edward II van Engeland in die slag van Bannockburn. Nou, ja, dit was in 1314 gewees. Nou, as jy Engelsman wil kwaad maak, dan sê jy net vir hom, remember the battle of Bannockburn. Jo, dit kan hulle vies maak, want die Skotte het hulle oorrompel daar. Alhoewel daar geen amtelike volkslied van Skotland is nie, is Flower of Scotland een van die aantal liedjes wat gebruikt word te samen met die ouwer uh, Scotland the Brave the, die lied is gecomponeer en word in Engels gesing meestal met Skotse uitspraak van een paar woorde, soos uh, byvoorbeeld Ty uh, in tegenstelling met aan. en die mense wat het van ons doen vandag is die Royal Scots Dragoon Guard uh, hulle doen Flower of Scotland Flower of Scotland, mens voel amper hy wel op aandacht staan, nou daar, wel die Suid-Afrikaanse komediant wat die lekkie sing Peter Mitchell, en dan ook is daar die gezegde wat sê, jy weet, uh, soos ek het sien, die bagpipes of uh, doodelsakke hulle kan prachtige muziek maak maar in verkeerde hande sal ek jou sê, kan daar geluide uitkom. Uh, hulle sê, die, die, die gezegde sê, dat uh, bedagzaamheid is iemand, wat uh, die doodelsak kan speel, maar het nie doen nie. Het is nou bedagzame persoon daar. Ons strek by die, die Fanny Spot, en vandag het ons weer vir Nathaniel, wat ons vertel van twee neefs, In, ofwel hulles broers uh, paal en punt die ene is so lang en die ander enekie so kort so hulle byname is paal en dan die ander enekie is punt en hulle doen en late, kom ons luister en lach saam met Nathaniel na die Toen het ek geleer by my Tani, my Tani kon nie a lap of a ding uithou sy het die behoefte gehad om enig iets wat sy kon opspoort in 'n hier op te lappe, doeken, dekens en doelies. My oom het gesê, hy weet nie wat gaan met haar aan nie, dit is soos een roofoor wat hy weet, hoe bou jy een nest nie. My het dan niet gesê, ons moet haar net uitloos. Sy het gesê, het is haar sultaanse bloed. My opa het gesê, wat is een sultaan? My oom het gesê, is een baie, baie groot risinkie. Maar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 en dit was toe a dik persese tapijt. dit skiet toe een madag los en valt toe oppa en sy is toe beraas gedra onder die selle tapijt. na die begrafnis was haar koek en thee en toe het my oma gesê nou wat van die piekies nou die piekies was my twee neefies maar my maat gesê soof noe het dit genoemd en sy iemand ons dreig neem hulle name was Paul en Petrus maar ons het hulle paal en punt genoem Paul was so'n lang kind, so maaar in die righeid, met so'n gezicht wat gelijk het soos'n wekker net voor hy afgaat. <lacht> hy was een stilskellum kind, en het amal gespanning gemaakt. My opa het gesê, weet mis moet jou kleinkinders liefhe, maar kan een mes om hy nie toesluit vir een jaar of twee nie. <lacht> Punt was die teenoorgestelde, so'n koelronne cool kind, met sy gesaamgestelde oogies, en twee baie kor dikbenkies wat nie kon buig by die knieën he. As daar olympiese spelen was vir spaarbissies, dan was hy die diskers gooi. My opa het gesê, weet mens, moet jou kleinkinders liefhe, maar is daar nie ewers net een plaas vir vetkinners met stuive knieën he? Die twiekies was altyd by mekaar, en as hulle langs mekaar gestaan het, het hulle gelijk soos vraag 1. So, Hulle moet nou iwers loe bly. Hulle pa kan nie na hulle, kyk jy met die mire skoen ma. My ooma kan hulle nie vat nie, want hulle is nie veilig by my oopa nie. So, word rond rondgebel en besluit, hulle gaan cirkuleer, oor dat die familie amal moet saffer en ons gesin is eerste. Ek sê toe, ek meer leven nie. My maas sê, toe kry eindig met jou drama's, jou pa leid nou nog wakker, oor jy verdoem nie de ridderloop vraat of hy jou kan voorstel in een rok. So, hulle kan blijf op die stoepkamer. En so is hulle toe, die stoepkamer het gaan heel goed. Tot op dag drie, toe kom sê my maaf, my pa, hy moet gauw kom kyk. Ons stap amal stoepkamer toe. Nou hulle pa was sieke hartseer of geskok, maar het nooit gesê, hulle het ook die familie gene nie. Daai stoepkamer is van bo tot onner toe geplak met halfgebrande vuurhoutjies. In die hoek staan paal met die buisie gom langsom, sit punt met die boksie vuurhoutjies. Die meer is een groot toneel van die groot trek. Of so lyk like dit. Tot jy sien, is nie die beeste wat oorings het nie, maar die boere. My pa het sachies begin neerie aan sy mees geliefde gesang en my maat het gesnijf soos een hondje met grep. En toes hy kon bystoen, ek het geteld tot by drie. Ek het vir drie net gemaakt te hore, so gaan die oond oop. En my Mali haal die oondplaat uit. Dis wat sy gedoen het as hy moeilikheid was. Sy het gebak. Maar net jamrol. En dan eet ons jamrol, drie keer per dag vir sieve daag. Daie keer eet ons om vir 10 daal. My paar het later gesmeer met peanut butter en deep heat. Maar, al wat ons proe, is elende. My ooma bel, my ooma sê, dit is in ons bloed, ons kan nie help nie. Bet van ons drink, die ander steel, bet hy aan goeitjes op, maar vir die tweetjes, wat sit nou ma? Gom en vlamietjes. Ons moet hulle lief hee. Opa gaan nie, maar die rest van ons moet. My ma het gesê, ek ek punt het so doosie virhoutjies gaan, en het sit dit so bonnelkie boe op die zwaar deel, en as kiette hulle so, dan woof, en dan maak hulle woef, en op blaas hulle door het. My ma sê, die reikindse as, en gaan nog opraak, na dan brand hierdie plek af tot by die see. En dan bak sy. En dan eet ons. Tot, tot, Op die dag van die atletiek, was net voor hulle moest vertrek naar die volgende gezin toe. O, het was warm dag en ons was moog, soos wat mens is by atletiek. En opgeblaas van gaskoeldrank en naar van waarsies en maalvleis. Maar ons hou aan, want dit is wie ons is. Paul het later met sy vierhookies die skool op sy kaart toegeplakt, tot het lijks so hy sit daar in taal wat koes... En punt was achter die paviljoen met sy doos die vierhookies en daar raak sy asem toe op. <laughs> en soos die paviljoen brand, soos sien ek, by die tafel my die bekers is daar drie mikrofone. Ek het die sien toe gaan hardloop en baie hard aangekondig, ek is een aangenome kind. <laughs> en toes ons huis toe. En toet my maag gebak. Hier ja, mis kan al spiek wat hy sê. En uh, dit is juist wat so snaaks is daaraan. aan. Een goeie sketsende uh, story, wat hy al altyd vertel. En dan uh, met die raaksegoed daar tussenin, Nathaniel. Sean Rennie is een Suid-Afrikaanse sanger van Ierland. Hy het in 1964 na Suid-Afrika verskyf, hy het twee top 20 treffers in Suid-Afrika gemaakt. Sy eerste top 20 was I Walk With You, wat in 1970 een 13e plek gemaakt het. Sy tweede treffer, Charlie, het in 1974 nummer 4 gemaakt. Sean Rennie sing vandag vir ons uh, Sweet Love of Mine. Klikke luister. Sean Rennie met Sweet Sweet Love of Mind. Ons gaan net nou, nou nog ene van sy likies luister so, onthou u die pedigree wat ek van hom gegeet, ons gaan het nie weer herhaal nie, ons gaan net die plaats speel net nou, uh, wanneer ons weer by Sean Rennie kom. Adele, Adele is, uh, is uh, ja, volle name, is Adele Laurie Blue Adkins, en sy is geboore op 5 mei 1988 en sy is een Engelse sangeres, Likie Skryver. By die uh, eerst 51ste Grammy toekenings in 2009, het Adel die toekenings ontvang vir beste nieuwe kunstenaar en beste vrouwelike popvokale uitgevoer. Adel sing vandag vir ons, Send My Love, en dis nogal To Your New Lover. Klik luister. Wel, as my so luister na haar en jy maak jy oot toe en jy koncentreer so, dan kan my mens nie help dat Tyler Swift in die gedachte opkom nie. Dit dan maar baie klaus. Bonnie Tyler was geboor as Gaynor Hopkins in Skewin-Wallis. Sy het aanvankelijk beginne werk as kruid en toe in 1969 tweede plek behal in die sangcompetitie. En daarnaast sy haar eie groep Imagine Nation. Hier is Bonnie Tyler nou met dat een van haar groottreffers Fool's Lullaby. Fool's Lullaby Thank you. Tyler, en soos ek nou net gesê het van Adele, as jy jou oot toemaak en jou verbeelding gebruik, dan sê jy wat Tyler Swift, nou al wat ek by Bonnie Tyler kan sê is, maak jou oot toe en imagine uh, Rod Stewart, ja, dis die naaste wat ons aankom, en die petite gezichtie van haar pas nie lekker by hierdie stem nie, maar alweer dit is een uitstekende sangstem. Die Wengaboys is een Nederlandse Erodaans groep in Rotterdam. Hulle is die breinkind van twee Nederlandse vervaardigers, Wessel van Diepen en Dennis van Drieschen. In teenstelling met waar die groep sy naam sigtereer, bestaan Wengaboys uit mannelike en vrouwelike kunstenaars. Die Wengaboys doen die la Lekke luisteren uh wat daar aangaan, weet net hulle, uh, ek sien daar baie plate wat dees daar nader aan die einde sikke typig inlaste het waar elkeen sy eie ding beginne doen en uh, is een moedigier iets in die moedig, ek weet nie Mulde Aldou is een instrumentale of instrumentele solo wat treffer vir Lieutenant Pigeon was. Het is geskryf dier Nigel Fletcher en Rob Woodward en sy moeder Hilda Woodward was op klavier in a boogie-woogie, honkie-tonk, ragtime style. Die enigste li uh, li uh, lirike is die gegrom uh, titel Moldy Old Doe en Dirty Old Man van Fletcher. Toe Fletcher vraag wat wat uh, hulle bedoel het die skryver, Rob Hoedboot, net gesê, uit geen idee nie. Nou ja, het glo ook die plaats, so hoe beter getlink het sonder raai lirike, wat hulle as lyrieke beskou, maar ons luister na Mal die Old Doe van Lieutenant Pigeon. ons gaan weer luister na Sean Renny en hierdie keer luister ons na sy ander goede treffer en dit was Charlie Lekker luister Charlie, she, Charlie. City, she was fragile Welcome home to Conceive's growth for the reasons hy af, wie gee hom die reg? Nou, dit was Charlie, arme Sean Rennie, die het Charlie verloor en, uh, ja, uh, ons hoop hy vind vannig weer, een ander mysie. Um, the Dream Merchants was een Suid-Afrikaanse volksdieel in die 60er jare. Dit bestaan uit twee billies, Billy Forrest en Billy Andrew. Een van hulle treffers was uh, die Bob Dylan liedjie Love minus 0. En dit is ook die een wat vandag vir ons gesing word. Love minus 0.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 Valentine's can't buy her in the time stores and bus stations people talk of situations read books repeat quotations draw conclusions on the halls My love, she speaks of me She knows there's more no success like failure And the failure's no success at all Zero, The Dream Merchants. Mike and the Mechanics Hulle is een Engelse pop pop rock supergroep wat in 1985 gestig is as sy project van Mike Rutherford die bas-gitaarspeler van een van die sticht en een van die stichterslede van die groep Genesis. Die groep is bekend vir hulle treffende solos, silent running, All I need is a miracle in the living years, word of mouth and over my shoulder. Mike and the Mechanics sing nou vir ons in the living years en luister mooi na hierdie raad wat hulle vir ons gee. kort geknip, dan kan ons meer inkry op die einde van die dag. Nou, vervolgens uh, dit is een Italiaanse plaat en die uh, titel van die plaat is Bella Sial. Nou, in Engels sommer direct vertaal van Italiaans af, beteken het Goodbye Beautiful. Dit is een Italiaanse protest volkslikkie, wat in die laat negentiende eeuw ontstaan het, wat dier die monddina werkers gesing is uit protest of teen, uh, uit protest tegen die hardwerkende of hardwerksomstandighede in die kelderlande van Noord-Italie. Die lied is aangepas en aangenem as een volkslied van die antifascistische verzet dier die Italiaanse pari, uh, partisane tussen 1943 en 1945, tydens die Italiaanse verset, die weerstand van die uh, Italiaanse partisane tegen Duitsland, Nazi machte wat Italia beset, en tydens Italia of Italiaanse burgeroorlog, die Italiaanse partijde gestryd, tegen die fascistische Italiaanse sociale republiek en sy Nazi Duitse bondgenote. Weergauw is van Bella Tjao. Bella Tjao. Word steeds wereldwijd gesing en is een antifascistische verloflied van vrijheid en verzet. Die mense wat het van ons doen is La Caspa La Casa de Papel. En hulle doen Bella Tjao. Una mattina mi sono alzato ove oh, la piova ciao ve ciao ciao ciao una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor oh, portami via o oh, ve la ciao ve ciao ciao ciao ciao oh, portami via che mi sem partigiano ove la ciao ve la ciao ve la ciao ciao ciao ciao sei yo... Bela, ciao, bela, ciao, ciao, ciao, bela. Ciao! Soms is het nie die woorde van die liekie, wat uh, maak dat mens die ding luister nie. Daar jy het net een lekke beat vir my gehad, en uh, wel, my sen het om voorgestel, en uh, ek glo, of soos ek verstaan, is hy op die terugkeer na die treffersluiste toe. So, wat ook hulle daar sê, dis hulle saak, ek laik die dientje Nou kom ons druk vannig nog ene in voordat ons moet afsluit en die een wat ek gaan indrukke sommer net, Connie Francis, sy sing The Bells of St. Mary. Lekker luister. The Bells of St. Mary Frans is van ouds wat die prachtige liekie vir ons gebring en dit is tyd om af te sluit. Met die tweene rij, ek bedank jylle hartlik vir gereelde inskakeling en ek vertrou dat allemaal lekker saamgeluister het en al die nieuwe luisteraars. Ek hoop, dit is nie die laaste inskakeling nie, Voor ons dan die laaste twee luister, eers een paar aankondigings. Ons hosting op internet in, uh, uitsendings word gedoen dier USL sy hosting services. Google bieke Universal Solution Lab en lees daar hoe veelzijdig en bevoegd hierdie groep vriendelike mense is. Dankie aan Wolfie en jou span. Indien jy enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van byeenkomste of reunies wil maak, Jy is baie welkom om enige tyd te contact op my selfo nommer 072-541-9803 en jy kry wereldweie blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op ons stasie adverteer of dalk die program borg. Jy sal vind dat dit een baie koste effectieve manier is om jou verkoop te eskaleer en dalk sommer te verdubbel. Advertising Pies, soos hulle in Engels sê. Julle is ook welkom om my op daardieself voornommer te kontak. Uh, ek herhaal om gauw. Is 072-541-9803. Die op die horizon kunstenaars, wat blootstelling wil hee, of die wat beskiktbaar is om uh, op te tre by funksies, of skouwe, enzovoorts, stuur my asseblief so 3 MP3's van jylle muziek na my e-bos adres ludwigventer at live.co.z en cc asseblief aan admin at netradio.si .co.z met a kort biografiese beskrywing van die kunstnaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling dier een onderhoud hier op my program wil bespreek. As jy weet van soe kunstenaar wat in die posiesie is wat het kan doen of wat het wil doen, stier my besonderhede aan hulle deur. en hulle sal my op vrijdag program sal hulle optree op die horizon om 2 uur namarig. Nou voer ek julle los met die tweene rij wil ek net noem dat my vrijdag program, och, och, ek meen, my donderdag program, is elf hier in die ochende en daar bespreek ek hondjies. En nou morgen sy hondjie wat ek, of uh, hondenras wat ek bespreek, is die boelmestif. Uh, en uh, so, as jy een het, of as jy een het, wees seker om te luister, of as jy enig een ken wat die boelmestif het, wat meer van sy hoinkie wil weet, of noem ek boelmestife hoinkie ne, wat meer van sy hond wil weet, sê hy moet inskakel 11 uur morgen ochend, om, op elke donardag, dan sal ek uitbrei oor die boelmestif. Nou ja, ek los julle dan met die doenelike tweenerij en mynde leer, sy syng follow me en direct daarna Luister ons na Kate Booth in sy sin Wuthering Heights. Was vir my voorrecht om my muziek met julle te deel en lekker week verder, lekker na en tot volgende woensdag om vier namerig is het ek, Ludwig Venter, wat sê, wees soet, loop mooi, was julle hande en draai julle maskers en bye for now.